Я відкинула черговий нотатник і заплющила очі. І так, як це буває, коли відпускаєш ситуацію, на мене сам вистрибнув досить яскравий спогад. Невелика кімната, заставлена і завалена книгами та журналами, дерев'яний круглий стіл, затишний абажур якоїсь допотопної лампи. І в її світлі красиве, аскетичне обличчя чоловіка. У таке обличчя можна закохатися і в 15, і в 30, тому що воно випромінює доброту та увагу. Пригадується я, просиділа, слухаючи ті коментарі, більше, ніж мені було потрібно, мов заворожена. А пригадавши той день одразу, ніби на кіноплівці, побачила на краю столу свій диктофон, що лежить на червоному записнику. Отже, нотатник був червоним. Виводила із гори паперів червону потерту книжечку. Знайшла потрібне. Іван Олександрович Вільде. Почерк нерівний, а нижче шлунка навіть зараз Розгорілося приємне тепло. Згадало його обличчя, уважні очі і спокійний тихий голос. Номеру немає, тільки адреса. Вулиця Жовтнева, 7. Нижче означена тема нашої колишньої бесіди, сформульована у дусі видання. Любов із фантомами. Міфи чи реальність? знайти пище статтю у газеті. Але на те не було часу. Я підхопилася, натягнула джинси, першоліпшу футболку і вискочила на вулицю. Взяла таксі, продиктувала адресу і усю дорогу молилася лише про те, щоб цей Іван Олександрович був удома. Будинок опізнала одразу – і навіть згадала поверх четвертий. Злетіла на нього, мов ракета, і натисла на дзвінок. Двері відчинились надто швидко, ніби на мене чекали, і з напівтемряви на мене допитливо дивився той самий чоловік. Я не могла помилитися. Таке обличчя запам'ятовується раз і назавжди. «Доброго дня!» – привіталася я. «То ви мене пам'ятаєте?» Здалося, що він мене не чує, адже зависла довга, досить дивна пауза, під час якої я не без задоволення вдивлялася в обличчя, яке ще тоді так сподобалось мені. «Я брала у вас інтерв'ю. П'ять років тому, – пояснила я і назвала себе». Він мовчки відсторонився, пропускаючи мене в кімнату. «О, Господи!» – подумала я. Він не тільки оглуха, ще й онімів. Пройшла до кімнати, яка зовсім не змінилася. Ті ж книги, той самий круглий стіл і лампа під старовинним абажуром. І теж відчуття затишку. Пригадується, я ще у перший візит зауважила – що запросто можу тут заснути, не думаючи про добування хліба насущного. Заснути, як Герда у квітковому саду-черівниці. «Ви мене забули?» знову ввічливо запитала я, додавши, що знову хотіла б взяти у нього деякий коментар з приводу аномальних явищ. Чоловік нарешті посміхнувся. Його посмішка, як і тоді, вразила мене. Вона була осяйною. Обличчя ніби освітилося зсередини. Не в багатьох людей побачиш таку щиру посмішку. Не забув. Навіть сподівався, що знадоблюся вам ще раз. Я подумала, що мушу витримати усе. Навіть якщо він захоче помацати мене за сідниці, не відступлю ані на крок. «Це добре», – якомога веселіше сказала я. «Тоді перейдемо до справи. Я знову пишу статтю на тему «Подорожі в часі і просторі». Я її майже закінчила, але хотіла б проконсультуватися з вами. Так би мовити, розставити останні акценти».